Bai, ni egunagoetan aste asteagoetan iruditu izan zait, asko erabilidela banan-banako hori zerbait Estalina jan, edo horren atzetik zerbait e, e, prestatuta izango e, enbalute bezala, ez? E, e, Kasus-kasu erabaki behar da, bakoitzak daukalako auzitegi nazionalean kasu desberdin bat, prozesu bat, sumario bat, eta hor, e, marko horretan hartu behar da erabakiak. Kasus-kasuk ez du esan nahi ez denik aplikatu behar, edo luzatu behar denbo, e, denboran, Eze zer, orduan, e, guk kasus -kasu noski eskatuko dugu, kasuz kazu ebatzi beharko da, horrek ez du esan nahi e, beste ezer, eta ez dakiguna da, e, e, bereik hori erabiltzen dutenean, horren atzean zerbait izkutatu nahi duten, edo horregongo dote den ingenieritza juridiko famatu. Gure ustez, e, eta esan dugu prentxaurrekoan, gure ustez ez dago margenik. Estrasburgok ez du iningo margenik e, utzi ez betetzeko kasu hontan eta, eta gainontzeko kasu guztietan ez jendea e, e, askatasunean e, jartzeko.